А в дуже далекі часи, але в усякому разі вже в епоху свого перебування на середньому Дніпрі, диференціювалися на три групи – північну, середню та південну. Наслідком татарського нападу північна група з частиною середньої витворила з себе великоруське плем'я, що проковтнуло масу фінських елементів. А зрешти середньої групи та з прилучення до неї сусідніх південно-руських, литовських, польських та західньофінських елементів, утворилася плем'я білоруське. Нарешті Південно-Руська група, яка ціліше ніж всі інші, заховала свій зв'язок з старовинною групою відповідних її діалектів, витворила групу малоруську що з утворенням самостійної культури перетворилась в українську. Перекладаючи цю гадку шахматова з лінгвістичної мови на антропологічну, ми сказали б, що крайня східня галузь адріатичної чи славянської раси, зайнявши середню течію Дніпра, верхні течії західнього Богу та Німану, до Волхова, включно. З догади про первісну батьківщину слав'ян ми зоставляємо цілком на боці, і змішуючись з племенами, можливо, ще неолітичними, які раніше займали вказані території, та асимілюючи ці племена, поділилась на три групи. Кожна з цих груп і далі підлягала ріжним етнічним впливам, які в північній та середній групі виявились передусім в мішаній барві волосся та особливо очей. Далі – в зниженні зросту та в перетворенні брахіцефального головного показчика в середній субрахіцефальний, що повстав з механічної мішанини основних брахіцефалів з порушеними субрахіцефалами – і навіть доліхоцефалами. А що до південної групи, яка потім стала українською, то, підлягши в свою чергу впливам іранським і, можливо, почасти й тюркським, але зоставшись, порівнюючи чистішою, вона переховала в собі більше слов'янських рис, ніж північні, споріднені з нею групи. Явна річ, що поки що ми зважаємось говорити це тільки в загальних рисах. Але висловлюючи ці загальні думки, ми базуємось на наведених нами вище антропологічних ознаках білорусів та великоросів, які мають в собі безперечні сліди фінських та інших впливів, що будуть встановлені тільки тоді, коли будуть переведені, скільки будь точні вивчення та антропологічний аналіз цих племен. Примітка Висловлені тут думки можуть опинитись у великій суперечності згадками про первісну і навіть європейську прабатьківщину слав'ян та з теоріями про шляхи їх розселення. Але нам здається, що ці останні гадки поки що тільки гадки, а іноді просто здогади. Але крім того, коли б навіть і було доведено, що центром розселення слав'ян було середнє Подніпров'я, то це ніяк не може змінити тих антропологічних фактів, що на них базуються наші висновки. Припускаючи, що розселення слав'ян йшло Зі сходу на захід все-таки прийдеться визнати, що відношення між ними зостаються ті самі. Етнографічні особливості українського народу. Розуміючи етнографію як народній побут, зовнішній та внутрішній. Ми маємо за мету зазначити побутові особливості українського племені та зіставити їх із такими самими особливостями інших народів, особливо сусідніх з українським.